Пророк Данаил Пророк Данаил е от Давидовия род. Още като млад халдейците го взели в плен в Вавилон, 606 г. преди Христа. Халдейците го избрали заедно с тримата му другари Анании, Мисаил и Азария да живеят в царския двор на Навуходоносор. Тук той е получил отлично възпитание и образование, постигнал големи успехи в тогавашните науки. Той не искал да еде от царските ястия, понеже били от местна храна и се хранил с плодове. При свършването на тригодишното си обучение, Данаил и тримата му другари били назначени на добра служба в царския двор. Скоро след това Данаил показал пророческите си дарби, като изтълкувал един сън на Навуходоносор. Затова царят го направи управител на Вавилонската област, и началник на научното и свещеническо съсловие, началник на магите. След това изтълкувал друг сън на навоходоносор, изтълкувал писаното на стената, когато Валтасар пирувал, за което бил повишен в службата си. Когато персите превзели Вавилон във времето на Кир, Данаил пак продължавал да изпълнява високи служби до самата си смърт. Още във времето на Навуходоносор бил наклеветен от завистливи съслужители и хвърлен в рова на лъвовете, откъдето излязал невредим и с това самите клеветници пострадали. През всичкото време, което преживял във Вавилон и имал голяма власт, той най-ревностно се стараял с пост, с молитви и съвети да издейства евреите да се върнат в отечеството си. Той доживял да види освобождението на народа си. Данаил е един от най-светлите и чисти характери, за които се говори в Библията. Както младостта си, така и старостта си той посветил на Бога. Той запазил чистотата си в най-трудните моменти на живота си и сред очарователните прелести на един източен двор. Използвал е Божието име пред езическите князе. Щял да претърпи мъченическа смърт ако не е било едно чудо да го спаси. Първите 6 глави от книгата му покрай символизма си имат и исторически характер, а останалите са пророчески. Книгата му била писана 534 г. преди Христа. Чудесата, които се разказват нея, са поразителни. Той предсказва времето на Христа, раждането му, смърта и възкресението също говори за всемирното тържество на християнството. Езикът на книгата е прост и ясен и много от пророчествата са изразени толкова точно, щото някои отчитат, че са писани след като са станали. Според Нютон. Данаил е най-ясният и най-разбраният от всички пророци. Понеже Данаил е един голям пророк, един голям посветен постигнал да стане началник на ордена на халдейските маги. Той е притежавал мъдростта както на еврейските стари школи, така и мъдростта на халдейците и персите. За това справо някои окултисти го наричат Великият Учител Данаил. Ще се спра по-обстойно неговата книга, като дам повече мисли от нея за иллюстрация, за да изпъкне величествената фигура на този велик мъдрец и посветен в тайните на природата. В първата глава се описва, че пленените евреи са закарани в Вавилон и там царят е разпоредил да изберат от благородните юноши, за да ги учат на халдейски език и на халдейска наука, като се хранят от царските яденета. От годините синове били избрани Данаил, Анани, Мисаил и Азария, на които началникът тури от други имена. Данаил нарекал Валтасар, Анани, Седрах, Мисаил, Мисах и Азраил Авденаго. Данаил помолил началника да не ядат от ястията на царя, които били от месо, и да не пият вино, но да се хранят с сочива плодове и да пият вода вместо вино. Началникът отначало не се съгласил, защото мислял, че ще отслабнат и царят ще държи него отговорен за това. Но Данаил му предложил да направят опит за 10 дена и ако действително са по-зле от другите, тогава ще ядат от царското ядене. След 10 дена, когато ги видял началникът, те били по-добре на лице от другите юноши което ядели царските ястия. И тогава ги оставил в продължение на три години да ядат плодове и да пият вода вместо вино. Това показва, че те са били вегетарианци и въздържатели, както всички окултни ученици на древността. От 17 стих до края на главата се казва «И на тези четири юноши даде Бог знание и разум във всяко учение и мъдрост». И Данаил бе провидец на всяко видение и съновидение. И в свършекът на дните, когато рече царят да ги въведат пред него, началникът ги въведе пред Навходоносор и говори с тях царят и не се намери между тях подобен на Данаила, Анания, Мисаила и Азария. И предстояха пред царя, и във всяко дело на мъдрост и на проумение, заради които ги питаше царят, намери ги десетократно по-добри от всички въвли и вражари, които бяха във всичкото му царство. И остана Даниил до първото лято на Кира. Във втората глава се описва как Навоходоносор санувал сън, който се изгубил и не го запомнил. Той е повикал всички халдейски мъдреци да му кажат съня и да го изтълкуват, но те не могли и той е заповядал да ги избият всички. Това показва, че древното ясновидство е било вече изгубено и е останала само черупката на тайната наука, с която мъдреците не могли да открият съня на царя. Тогава потърсили Данаил и другарите му да ги убият и тях. Но Данаил помолил началника да отиде той при царя, да го помоли да му даде време, за да открие съня му и тълкуването му. Тогава Данаил отишъл в дома си и казал на приятелите си каква е работата. Предложил им да молят милост от Бога, за да им открие тази тайна, за да не погинат и те, и халдейските мъдреци. И от 19 стих нататък се казва и откри се тайната на чрез видение през нощта. Тогава благослови Данаил Бога Небесного, и говори Данаил и рече: Да е благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. И Той променя времената и епохите, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбокото и скритото, познава онова, което е в тъмнина и виделината обитава в него. Тебе Боже на отците ти благодаря и Тебе славословя, който си ми дал мъдрост и сила и си ми направил познато онова, което попросихме от Тебе, защото си направил позната нам царската работа. Това показва, че Данаил е имал една жива връзка с Бога и Бог му открива тайните неща, а това показва, че той е бил един голям посветен не само формално, както има мнозина, каквито са били халдейските мъдреци, но един действителен посветен, който е имал реална връзка с Бога и възвишените същества. След като му е била открита от Бога тайната на царя, той е отишъл при началника, на когото било възложено да погуби мъдреците и му казал да не ги погубва, защото той щел да каже Съня на царя и ще го разтълкува. Тогава го въвеждат при царя той му казва, че ще му каже Съня и тълкуванието. От 31 до 40 стих той открива Съня и неговото тълкувание. Заради това, Царят паднал на колене пред него и го назначил за управител на всичката Вавилонска област и началник на всички мъдреци Вавилонски. Той казал на царя, ти царю си видял и ето образ голям. Този образ, който бе велик и на който сиянието бе превъзходно, стоеше пред тебе и зракът му беше страшен. Главата на онзи образ бе от чисто злато, гърдите му и мисчите му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, голените му от желязо, нозете му, една част от желязо, а една от кал. Гледал си ти, додето се отсече камък без ръце и удари образа в нозете му които бяха от желязо и кал и ги съкруши. Тога с желязото, кълта, мета, среброто и златото съкрушиха се купно и станаха като прах от плява на гумното лете. И вятърът ги вдигна и не се намери за тях никое място. И камъкът, който удари образа, стана планина голяма и изпълни всичката земя. Това е сънят и тълкованието му ще кажа пред царя. Ти царю, цар на царете, защото Бог небесни ти даде царство, сила, крепост и слава. И на всяко място, гдето живеят человечески синове, горските зверове и птици небесни, даде в ръката ти и те постави господар над всички тях. Ти си унази златна глава. И подир тебе, ще въздигне друго царство, по-долно от твоето, и друго, трето царство от мед, което ще обладае всичката земя, и четвърто царство ще стане крепко като желязото, понеже желязото съкрушава и издробява всичко, а понеже си видял музете и пръстите, част от гранчарска кал и част от желязо, ще е едно царство разделено но ще има в него от силата на желязото. И както си видел ти желязото смесено с кълта, така ще се размесят человеците, но ще са слепени един с друг, както желязото се смесва с кълта. И в дните на онези царе ще възвиси Бог небесни царство, което във век няма да се развали. И това царство няма да премине в други люде но ще се круши и довърши всички тези царства, а то ще пребъде във век. Така Бог Велики направи на царя, познато това, което има да стане, и истинен, и сънят, и верно е тълкованието му. Тогава цар Навуходоносор паднал на колене и се поклонил на Данаил и му дал много подаръци. Назначил го управител на Вавилонската област и началник на халдейските мъдреци. Но той помолил царя да назначи неговите приятели да се занимават с Вавилонската област, а Данаил останал в царския двор. В тази глава са засегнати много дълбоки окултни проблеми и може много да се каже за нея, но аз ще посоча, само някои основни положения. Най-първо ни показва, че всичкият наш живот в будно и сънно състояние се хроникира в книгата на природата или в така наречените Акашови записи, където пророкът вижда съня на царя. А тълкуването на съня е вече тълкуване на образи и символи, които са език на природата. Образът, който е видял царят, представя човечеството в неговото развитие. Този образ, както Данаил го изтълкувал, показва петте царства от онази епоха до днес – Вавилонското, Персийското, Александър Македонски, Римската империя и сегашното царство. Това е едно тълкуване, но този образ има и по-дълбоко значение. Златната глава показва Полярната или златната епоха на човешкото развитие Първата човешка раса, която се е развила в етерния свят Тогава човечеството е имало една такава висока култура, за която учителят казва, че съвременното човечество ще достигне след 400 000 години Тоест, когато отново премине в свят по пътя на възхода Това е златната епоха на гръцката митология Сребърните гърди на образа показват втората човешка раса, която се е развила във въздушната и огнена среда и е наречена хиперборейска. Това е сребърната епоха на гръцката митология. А медната част на образа показва третата леморийска раса, когато вече човечеството слиза във водната среда и постепенно се формира сушата и физическото тяло на човека, това е медната епоха на гръцката митология. В тази епоха става грехопадението и за това е символизиран сметта, която се окислява и дава силна отрова, която е именно грехът. И понеже мета е под влиянието на Венера, това показва, че грехопадението е станало във връзка с любовта, с което се загатва за разделянето на половете и пораждането на половата любов, която е началото на любовта. Желязната част на образа показва атлантската раса, когато се е оформила мускулната система, която е под влиянието на Марс и в която важно участие взема желязото, което е също под влиянието на Марс, а царствата, които са от кал и желязо, това са царствата на след атлантските култури, които продължават и до днес. Камъкът, който ударил образа, е христовият импулс, който ще преобрази кармата на човечеството от началото на неговото слизане до днешни дни и ще създаде новото царство на шестата раса, която ще обхване цялата земя. Това е една бегла скица, върху която може да се напише цяла книга. В третата глава се говори, че Навоходоносор направил златен образ и издал заповед всички да му се поклонят. Но тримата мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, не се поклонили и ги завели при царя. Той им казал да се поклонят на златния образ, иначе ще ги хвърли в огнената пещ и никой не може да ги избави. Но те отказали категорично като казали, че се готови да бъдат хвърлени в огнената пещ, като се надявали, че Бог, на когото служат, ще ги избави. Тогава царят заповядал да нажежат пеща 10 пъти повече, отколкото обикновено, и да ги хвърлят в огнената пещ. От 22 до 30 стих се казва А понеже заповедта царска беше притеснителна и пеща се нажежи премного, Пламъкът огнен уби онези мъже, които дигнаха седрах, Мисах и Авденаго. А тези тримата мъже паднаха, вързани сред горящата огнена пещ. А цар Навуходоносор се ужаси и стана бърже, да пробуди и рече на везирите си: Не хвърлихме ли трима мъже, вързани всред огъня? а те отидоха и рекоха на царя. Наистина царю, той отговори и рече, ето, аз гледам четирима мъже, развързани и ходят всред огъня и повреда няма на тях. Изракът на четвъртия е подобен Сино Тога се приближи на Вуходоносор при устието на горящата огнена пещ, та говори и рече, Сидрахе, Мисахе и Авденаго, раби на Бога Вишнего. Излезте и елате. Тогас седрах, Мисах и Авденаго излязоха и сред огъня и събраха се сатрапите, управителите, областните и везирите царски да видяха тези мъже, че огънят нямаше сила върху телата им и косъм от главата им не беше изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито миризма от огън бе преминала върху тях. Тогава продума Навуходоносор и рече: Благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави рабите си, които уповаваха на него и не послушаха думата на царя и предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на други богове, освен на своя си бог. Затова издавам заповед, че всеки народ, племе и език, които говорят зло против бога на Сидраха, Мисаха и Авденаго, ще се насечат на късове, и къщите им ще останат гнуища, защото друг бог няма, който може да избави така. Тогава царят провъзведе Сидраха, Мисаха и Авденаго в областта Вавилонска. Върху тази глава може много да се каже, защото засяга една от най-дълбоките тайни на окултната наука, Тайната на посвещението, при което става трансформация, чак до физическото тяло, което е проникнато от божественото начало и от духотворено, че става вече неуязвимо и от огъня. Вибрациите на това тяло така се повишават, че образуват една броня, през която огънят не може да проникне. И съвременните учени правят опити с така наречените магнетични врати и завеси, през които не може да премине нищо. После, в древните мистерии, едно от изпитанията е било изпитание чрез огън. Тук имаме подобно явление. За да може да образува тази магнетична броня, човек трябва да има жива вяра и упование на Бога в себе си. В четвърта глава се говори за Съня на Навуходоносор, който видял едно грамадно дърво, което се простира до краищата на земята и под него живеели полските зверове, а в клоните му живеели небесните птици. Халдейските мъдреци не могли да го изтълкуват, но Данаил го изтълкувал, като му казал, че това голямо дърво е той. И казва се в Съня, че слязло... Същество от небето, и казало да се отсече дървото, но коренът му да остане, и така ще стои седем времена. Данаил му казал, че това значи, че царят ще бъде изгонен от хората, царството му ще се отнеме. Ще изгуби ума си и ще стане като животните. И така ще преживее седем години, като се храни с трева като животните и след седем години ще му се върне царството. И всичко станало, както казал Данаил. От 34 до 37 стих се казва И в свършека на дните аз, навоходоносор, повдигнах очите си към небето и умът ми се върна в мене и благослових Вишна го, и похвалих и прославих живуща го във век, на когото властта е власт вечна и царството му изрод в род. И всичките земни жители се смятат пред него като нищо. И спърчтението си прави на небесната войска и на земните жители. И няма кой да възбранява ръката му или кой да му говори «Що правиш ти?» В това време умът ми се върна в мене. И за чест на царството върна ми се славата и светостта ми и везирите ми и големците ми ме търсиха и утвърдих се в царството си и ми се притури повече величество. Сега аз навоходоносор хваля и превъзнася ми славя небесного царя, защото всичките му дела са истинни и пътищата му съдба. И може да смири онези, които ходят в гордост. От тази глава се вижда, както и от всички писания на пророците, че Бог е, който поставя царе и сваля царе. Той е върховната власт в света. И когато някой се възгордее и мисли, че властта е негова, той го сваля, за да го смири. Същият закон се отнася за всеки отделен човек, каквото и място да заема в живота. Ако се възгордее, Бог го сваля и от това място, за да му покаже, че Бог е, който се проявява в света, а ние сме проводници на Неговите мисли, идеи и воля. Второто нещо, което се подчертава в тази глава, както и в предишните, е, че Даниил е един велик посветен, който разбира Езика на живата природа, която говори с символи, които той превежда на хората. В пета глава се описва как цар Валтасар, син на новоходоносор, пирува с големците си и иска да му донесат златните прибори, взети от храма в Ерусалим, да пият с тях. В това време се явява една ръка на стената, която написва някакви таинствени слова – Царят се смущава от това и вика мъдреците да прочитат написаното и да го разтълкуват, но никой не може. Тогава жената на царя напомня за Данаил. Извикват го при царя и той разчита написаното, което се чете. Мене, мене, текел, уфарсин. Данаил превежда това и казва. Това е тълкованието на това нещо. Мене, значи, премери Бог царството ти и го свърши. Текел значи теглен си на везните и си намерен за недостатъчен. Ферес значи раздели се царството ти на мидияните и на персите. Още същата нощ Валтасар е убит и царството му го вземат Дарий и мидиянинът. Тази глава, както и в предишната, се вижда, че когато човек се мисли най-сигурен, Бог му показва, че не е така и че Бог разполага с живота на хората. Когато се възгордеят, той отнема властта и живота им. Второто нещо. Данаил тук се явява като посветен, който познава небесния език, на който е написаното на стената и го превежда. Това показва, че той основно е познавал Кабала и е наречен началник на халдейските мъдреци. Шеста глава се описва как Данаил е наклеветен пред царя, че се моли на своя бог, когато големците подсторили царя да издаде заповед никой да не се моли на никакъв бог, освен царя. И въпреки волята на царя, поради писмената заповед, с която се забранява покланенето на каквито и да е богове, трябвало да хвърлят Данаил в рова на лъвовете. Но царят не бил уверен, че лъвовете няма да го разкъсат и цяла нощ не спал и не ял царят заради Данаил, и на сутринта рано отишъл при рова на лъвовете да види какво е станало с Данаил. И когато отиде към рова, викна с плачевен глас към Данаила и говори царят и рече Данаило. «Данаиле, рабе на Бога жива го, Бог твой на когото ти служиш непрестанно, може ли да те оттърве от лъвовете?» тогас отговори Даниил на царя. Царю, да си жив век, Бог ми проводи ангела си и затули устата на лъвовете и не ме повредиха. Защото не злобие се намери в мене пред него. Още и пред тебе, царю, съгрешение не съм направил. Тогава царят се зарадва много, и заповяда да извадят Данаила от рова. И се възведе Данаила из рова, и никаква повреда не се намери в него, защото имаше вяра в Бога своего. 20-23 стих. След това царят заповядал да хвърлят клеветниците в рова на лъвовете, които ги разкъсали. Тогава, цар Дари писа към всички народи, племена и язици, които живееха по всичката земя. Мир да се умножи у вас, повеление да се издаде от мене до всичката държава на царството ми. Да треперят човеците и да се боят пред Данаиловия бог, защото той е бог жив, и пребивава във век и царството му няма да се развали и властта му ще бъде до край. Той избавя и спасява и прави знамения и чудеса на небето и на земята, който отърва Данаила от силата на лъвовете. И благоденстваше този Данаил и царуването на Дария и вцаруването царуването на Кира персиянина. 25 28 стих В тази глава пак се подчертава дебело, че Данаил е един посветен от висок разряд, защото само един такъв посветен може да се спаси от лъвовете. Религиозните ще кажат, че той имал вяра и затова Бог го е спасил. Той е имал вяра, но не вярата на обикновените религиозни хора, а жива вяра. Той се спаси, защото Бог живееше в него. Бог в него беше събуден, а обикновените хора спи и за това не може да им помогне. Защото Бог помага само на онези, които са го събудили в себе си и имат връзка с него. Или казано друго яче, които са дали път на Бога в себе си да се прояви. Това значи, за да бъде спасен човек при такива обстоятелства, трябва Бог да живее в него, да се е пробудил, да е възкръснал и да е проникнал с силите си, както етерното и астралното, така и физическото тяло. Такъв човек е силен и мощен. Тук ще напомня пак това, което казах в началото на разглеждането на пророците, че всяко явление, което се описва от пророците, има освен историческо значение, още и мистично, а понякога и космично. В случая за Данаил Фрова на лъвовете, учителя има цяла беседа, в която сравнява лъвовете с страстите в човека. Човек е хвърлен в рова на страстите и ако Бог в него не е пробуден, тези животински сили ще го разрушат. В седма глава се описва едно знаменито видение на Даниил, в което той вижда бъдещето на човечеството и изчезването на земните царства и властта се предава в ръцете на светците и на сина човечески. Това видение е подобно на видението на Йоанн в Откровението и има апокалиптичен характер. Той вижда, че се явяват последователно четири звяра. Кой от кой по-силен и по-страшен? След това вижда, че Бог, когато нарича с името Стария подни, седнал на престола си и отворил книгата на живота. Вижда също, че един, като сина человечески, иде от облаците небесни и стига до стария подни и го въвели пред него и се казва: И даде се Нему власт и слава и царуване за да му служат всички народи, племена и езици. Властта му е власт вечна, която няма да премине и царуването му няма да се развали. Тогава Данаил попитал един, който стоял пред престола, да му обясни това видение и той му казал Тези четири големи звяра са четири царе, които ще се вдигнат от земята, но светиите на Вишна го ще приемат царството и ще имат царство във веки веков. Четвъртият звяр бил най-страшен, с десет рога. След това излиза един нов рог, и три от старите падат, и този нов рог имал очи и уста и говорил на голямо, и бил по-силен от другите. И той правеше бран със светиите и преуспяваше се против тях. Четвъртият звяр е четвъртото царство на земята и десетте рога са десетте царе, които ще станат над това царство. И след тях друг ще стане, и той ще покори тримата царе, и ще говори думи против Вишнаго, и ще огнетява светиите на Вишнаго, и ще размисли да промени времена и закони, и ще се дадат в ръката му до време и времена и пол време. Но след това ще му се отнеме властта, за да се изтреби и погуби до край. И властта ще се предаде на светиите, чието царство няма да има край. Това е знаменито видение, в което Даниил вижда миналото, настоящето и бъдещето развитие на човечеството. Вижда Христа, който ще поеме управлението на човечеството заедно с светиите, след отнемането на властта от четвъртия звяр. Това видение има отношение и към днешните времена. Отнася се до края на нашата раса и раждането на новата раса, на шестата раса, когато светиите ще управляват и ще бъде царството на Христа и на любовта. Тук ще припомня един разговор с учителя, в който той казва, че до края на 20 век Постепенно ще стихнат социалните бури, които сега бушуват. В течение на 21 век постепенно ще се организира животът на по-справедливи и разумни начала и в 22 век ще дойде Царството Христово, което няма да има край.